פרק כ"ב חג המצות, כלומר פסח, התקרב, וראשי הכהנים והסופרים חיפשו דרך להכחיד אותו, כי חששו מפני העם. אז נכנס השטן ביהודה, הנקרא איש קריות, שנמנה עם השנים מסר. הלך יהודה ודיבר עם ראשי הכהנים והקצינים לקבוע איך יסגיר אותו בידם. הם שמחו והסכימו לתת לו כסף, והוא הסכים לכך וחיפש הזדמנות להסגירו בידם שלא בפני ההמון. כשהגיע יום המצות, היום שצריך לזבוח בו את הפסח, שלח ישוע את כיפה ואת יוחנן באומרו, לכו והכינו לנו את הפסח כדי שנאכל. איפה אתה רוצה שנכין אותו? שאלו. השיב להם, הנה, כאשר תיכנסו העירה, יפגוש אתכם איש נושא כד מים. לכו אחריו אל הבית שייכנס לתוכו, ותאמרו לבעל הבית, כה אומר לך רבנו, היכן החדר אשר אוכל שם את הפסח, עם תלמידי? אותו איש יראה לכם עלייה גדולה, מוצאה ומסודרת, שם תכינו. הם הלכו ומצאו, כפי שאמר להם, והכינו את הפסח. כאשר הגיע השעה, עשב הוא והשליחים עמו, אמר להם, נחשוף נחשפתי לאכול אתכם את הפסח הזה לפני ענותי, כי אומר אני לכם, לא אוכל אותו עוד, עד כי ימלא במלכות האלוהים. הוא לקח את הכוס, ברך, ואמר, קחו אותה וחלקו ביניכם, כי אני אומר לכם, מעתה שתו לא אשתה מפרי הגפן עד אשר תבוא מלכות האלוהים. לקח את הלחם, ברך ובצע, ונתן להם באומרו, זה גופי הניתן בעדכם, זאת עשו לזיכרוני. <אז> כן גם את הכוס אחר הסעודה, ואמר, הכוס הזאת היא הברית החדשה בדמי. הנשפך בעדכם, אך הנה יד המסגיר אותי איתי על השולחן. בן האדם אמנם הולך כפי שנגזר, אבל אוי לאותו איש שמסגיר אותו. הם החלו לברר ביניהם מי הוא זה מהם העומד לעשות זאת. גם מריבה הייתה ביניהם בשאלה מי מהם נחשב לגדול ביותר. אמר להם, מלכי הגויים רודים בהם, והאנשים השולטים עליהם עושי חסד נקראים, אך אתם לא כן. אדרבה, הגדול בכם, שיהא כצעיר, והמנהיג כמשרת. ומי הגדול, המסב אל השולחן, או המשרת? הלא המסב, ואני בתוככם, כמו המשרת. אתם עמדתם איתי בניסיונותיי, ואני מנחיל לכם מלכות, כמו שהנחילני אבי, למען תאכלו ותשתו על שולחני במלכותי, ותשבו על כסאות לשפוט את שנים עשר שבטי ישראל. שמעון, שמעון, הנה דרש השטן לטלטל אתכם כחיתים בקברה, אבל אני התפללתי בעדך, שלא תכלה אמונתך, ואתה, לאחר שתשוב, חזק את אחיך. אדוני, אמר כיפה, איתך אני מוכן ללכת גם לבית האסורים וגם למוות. השיב ישועה, אני אומר לך, כיפה, תרנגול לא יקרא היום, עד אשר שלוש פעמים תתכחש, כאילו שאינך מכיר אותי. הוסיף ושאל אותם, כאשר שלחתי אתכם בלי ארנק ותרמיל ונעליים, האם חסרתם דבר? לא חסרנו כלום, השיבו. אמר להם, אבל כעת, מי שיש לו ארנק, ייקח נא אותו, וכן גם את התרמיל, ומי שאין לו חרב, שימכור את בגדו ויקנה. אומר אני לכם, צריך שימלא בי הכתוב הזה, ואת פושעים נמנע, ואומנם מה שמכוון אליי הולך ונשלם. אדוננו, אמרו התלמידים, הנה היא שתי חרבות פה. די, השיב להם. כאשר יצא, הלך כמנהגו אל הר הזיתים, וגם תלמידיו הלכו אחריו. בהגיעו למקום, אמר להם, התפללו שלא תבואו לידי ניסיון. הוא פרש מהם כמרחק של זריקת אבן, קרא על ברכיו והתפלל לאמור, אבי, אם תרצה, העבר נא מעלי את הכוס הזאת, אכל יהיה כרצוני, כי אם כרצונך. אז נראה אליו מלאך מן השמים וחיזק אותו. וכבוא עליו חבלי מוות, התפלל ביתר חוזקה, וזעתו הייתה כנטיפי דם יורדים על הארץ. לאחר שקם מן התפילה, ניגש אל התלמידים ומצא אותם ישנים מיגון. למה אתם ישנים? שאל אותם. קומו והתפללו כדי שלא תבואו לידי ניסיון. עודנו מדבר, והנה קהל הנשים, ואחד מן השניים עשר, הנקרא יהודה, הולך לפניהם ומתקרב אל ישוע לנשקו. אמר לו ישוע, יהודה, בנשיקה אתה מוסר את בן האדם? האנשים אשר סביבו, קירותם מהעומד לקרות, אמרו, אדוננו, האם להכות בחרב? ואחד מהם היכה וקיצץ את אוזנו הימנית של עבד הכהן הגדול. אך ישוע השיב, ערפו, עד כאן. נגע באוזנו וריפא אותו. פנה ישוע אל ראשי הכהנים וקציני המקדש והזקנים אשר באו אליו ואמר, כמו על שודד יצאתם בחרבות ובמקלות? יום יום הייתי עמכם במקדש ולא שלחתם ביד, אלא שזאת שעתכם ושעת שלטון החושך. הם תפסו אותו הוליכו והכניסו אותו לבית הכהן הגדול, וחיפה הלך אחריו מרחוק. כאשר הדליקו אש במרכז החצר וישבו יחדיו, ישב גם קיפה ביניהם. ראתה אותו שפחה אחת יושב ליד האש, התבוננה בו ואמרה, גם זה היה איתו. אך הוא התכחש ואמר, אישה, אינני מכיר אותו. שעה קלה לאחר מכן, ראו איש אחר ואמר, גם אתה מהם. אך כיפה השיב, בן אדם, אינני מהם. כעבור שעה בערך, אמר איש אחר בהחלטיות, באמת, גם זה היה איתו, והרי גלילי הוא. בן אדם, משיב כיפה, אינני מבין מה שאתה אומר. ומיד, באותו מדבר, קרע התרנגול. אז פנה האדון והביט אל כיפה. נזכר כיפה בדבר שהאדון אמר לו, בטרם יקרא היום התרנגול, תתכחש לי שלוש פעמים. יצא החוצה ומרר בבכי. ואנשים שעצרו את ישוע, התלו בו והיכו. הם כיסו את עיניו ואמרו, הנבא, מי הוא המכה אותך? ועוד דברי גידוף רבים הטיחו כלפיו. אמור היום, נקהלו זקני העם, הן כהנים גדולים והן סופרים, והוליכו אל הסנהדרין שלהם. אמרו לו, אם אתה המשיח, אמור לנו. אשיב להם, אם אגיד לכם לא תאמינו, ואם אשאל לא תענו לי ולא תשחררו אותי, אבל מעתה יהיה בן האדם יושב לימין גבורת האלוהים. אם כן, אתה הוא בין האלוהים, אמרו כולם. משיב להם, אתם אומרים כי אני הוא. מה לנו עוד צורך בעדות, אמרו, הרי בעצמנו שמענו מפיו.